Життя. Сторінка 110. Повертайся переможцем. Лети, мій соколе, на схід, туди, де зараз лід і пекло, тобі молитимусь у слід, аби було безпечно і тепло. Чекає донечка і син, незатиха молитва мами, чекає трепет рідних стін, а ти летиш поміж вогнями. Руїни, гради, блокпости. О, Боже, праведний, за що ж це? Лети, мій соколе, лети, І повертайся переможцем. Я не змогла сказати ні. Ти б не послухався, упертий. Я не віддам тебе війні. Я відмолю тебе у смерті. Сторінка 111 на щастя і знову ліза сарана, до нас в поля сади і хати, Неоголошена війна ніяк не втомиться вбивати. Вдалося вдосталь тій війні, напитися і сліз, і крові, Давно вже годі, тільки ні, потрібні їй міцні, здорові. Неяблуневий плодожер нових на шесть сценарій пише, Якби він сам скоріше умер, Нехай мене простить Всевишній. 13 листопада 2014-го Сторінка 112 Ефект паралельних світів Молюся за наших, до болю, до сліз, Хоч плакати сильним не личить, А київська подруга знову в круїз. І щастя мені бідній зичить. У мене незмінна належність сім'ї, За справи суспільні беруся, А подруга з френдом у теплі краї, Лишаючи сина бабусі. Я словом, як пострілом цілю вкатів, Бо в бій дітлахи не пускають, А подруги рейс на Балі відлетів, А може вже сів у Дубаї? Чи є їй суддя? І тягар, і політ у кожного свій, неповторний. Мені за державу образа болить, Її ж і за морська пригорне. Вона настраждалася теж у житті, Аби не міраж та оаза, Та тільки ефект паралельних світів При згадці про неї щоразу. Сторінка 113. Україні. Цвіти, попри все, Ненажерливу владу, злодюгу сусіда і ляпаси граду, Байдужих дітей і стурбованих друзів, що роги скрутити нездатні катюзі, прости їх. І знову у пишному цвіті зростай, наймужніша, Найкраща у світі, для тих соколят, Що за тебе горою, для їхніх дітей, Для прийдешніх героїв. Гартує Господь непідкорених духом, Не вбитий ні війнам тебе, ні розрухам, Ні ситим щурам, ні мистецьким повіям, Хай звідки пронизливий вітер не віяв. Цвіти, воскресай, хочу котре розп'ята, Зійшовши з Христа, дочекаєшся свята, Твій кат захлинеться кривалою грою, Повернуться з бою сучасні герої, І пісня твоя ще дзвінкішою стане. За ніччю завжди неминучий світанок. 16 січня 2015-го Сторінка 114 У війни не буває свята. Де взялася вона проклята? Чом не щезла колись навіки? У війни не буває свята. Перемога то крові ріки. У війні не буває правих. Кожен власну несе провину. Хтось напився чужої слави, хтось був братом на половину. А дитина чекає тата. Тільки тато вже там, де зорі. А війна не нажерна шмата. На чужим заробляє горі. Заплатили ми вже ні вроку за майбутнє надмірне мито тільки б крові стрімкі потоки недаремно було пролито